Колір. Усі предмети по-різному відбивають світло. Відбиті промені, що їх сприймає наше око, і визначають колір. Коли ви бачите веселку, ви насправді бачите, як сонячне світло, заломлюючись у дощових краплях, розкладається на свої кольорові складові. У веселки сім кольорів. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, Синій та фіолетовий. Вони складають спектр видимого світла. Відбите світло. Колір предмета визначається тією частиною світлового випромінювання, яка відбивається від його поверхні. Наприклад, листя зелене тому, що воно відбиває зелений колір і поглинає всі інші кольори спектра. Основні кольори. У 19 столітті вчені зі здивуванням виявили, що будь-який колір може бути одержаний поєднанням трьох кольорів – червоного, синього і зеленого, взятих у різних пропорціях. Ці кольори називаються основними кольорами спектра. Поєднання кольорів Якщо змішати разом червоний, синій і зелений кольори однакової інтенсивності – вони дадуть білий колір. Поєднання тільки червоного і зеленого, дає жовтий. Синій і зелений дають ціан, зеленувато блакитний колір, а синій і червоний – пурпуровий. При створенні зображення в кіно і на телебаченні, а також кольорових ілюстрацій у книжці, чисті спектральні кольори змішуються, народжуючи мільйони різноманітних відтінків. Барви в живописі Художник малює не кольором, а фарбами, тому для живопису характерний інший основний набір кольорів. Основні кольори в живописі – жовтий, синій і червоний, а також їх змішують, одержуючи чорний. Кольоровий зір Ми бачимо кольори коли потік світлового випромінювання потрапляє на сітківку, що міститься на дні ока. Сітківка складається з світлочутливих клітин, які називаються колбочками і паличками. Колбочки чутливі до окремих кольорів, а палички допомагають їм бачити при слабкому світлі. Ілюстрації Відбиття і поглинання Коли світло падає на предмет, той поглинає випромінювання одних кольорів спектра і відбиває інші. Помідор, наприклад, видається червоним тому, що його поверхня відбиває червоне світло, яке сприймається сітківкою ока і поглинає всі інші кольори спектра – оранжевий, жовтий, зелений, синій, блакитний і фіолетовий. Спочатку світло падає на помідор – Помідор поглинає оранжевий, жовтий, зелений, синій, блакитний і фіолетовий кольори. Помідор відбиває тільки червоний колір. Червоний, зелений і синій кольори спектра називають основними кольорами. Їх поєднання дає білий колір. У живописі основними кольорами вважаються жовтий, синій і червоний. Поєднання їх дає Чорний колір Картина Жоржа С'єра «Цирк» 1891 рік Виконана в живописній техніці, названій пуантилізмом. Чисті кольори наносять на полотно у вигляді точок, які на відстані зливаються, створюючи кольорові переходи